Музен і мистецтво догляду мотоцикла. Глава 23. Ось вони скляні двері в кінці коридору, а за ними Кріс. По один бік стоїть його молодший брат, а по інший його матір. Крісові руки на склі. Він впізнає мене і махає. Я махаю у відповідь і підходжу до дверей. Дуже тихо. Немов переглядаєш кіно зіпсованим звуком. Кріс дивиться на матір і усміхається. Вона усміхається у відповідь, та я помічаю її розпач. Вона чимось дуже засмучена, але не хочу, щоб вони це бачили. Аж раптом я розгледів скаліні двері. Це віко домовини моєї, навіть не домовини, а саркофага. Я перебуваю у величезному склепі, мертвий, а вони віддають останню шану. Саме заради цього вони і прийшли. Вони не мали б приходити. Відчуваю глибоку вдячність. Кріз просить мене відчинити скляні двері склепу. Йому хочеться поговорити зі мною. Напевно, його цікавить на що подібна смерть. Я відчуваю потребу все йому розповісти». «Ох, і добре, що він прийшов і помахав мені. Я розповім йому, що все не так уже і кепсько. От тільки самотньо. Я збираюся штовхнути двері, але темна фігура у млі біля дверей знаком велить мені не торкатися їх. Палець піднесений до невидимих губ. Мертвим говорити зась. Але вони хочуть, щоб я поговорив з ними. Я все ще потрібен». «Хіба він цього не бачить? Це якась прикра помилка. Хіба він не бачить, що я їм потрібен? Я благаю фігуру, я мушу з ними поговорити. Це ще не все. Я повинен їм дещо сказати. Але той вдаїв ще нічого не почув. Кріс вела як крізь двері. Ми ще побачимося. Темна фігура загрозливо суне на мене. Але я чую далекий слабкий крісів голос. «Де?» Він почув мене. А темна фігура з люттю накидає габу на двері. «Не на вершині, думаю я. Вершини немає». І кричу «Побачимося на дні океану». І я сам один стою серед спустошених руїн міста. Довкола мене, куди не глянь, самі руїни. І я мушу ходити поміж них сам.